Розділ 4. Леджер. Я знаю, що робити, коли плаче дитина, але гадки не маю, що робити, коли плаче доросла жінка. Я тримаюся від неї якнайдалі, поки вона п'є свою каву. Я про неї небагато дізнався відтоді, як годину тому вона зайшла сюди, але вже точно зрозумів, що вона тут не збиралася ні з ким зустрітися. Вона прийшла побути на самоті. За годину троє намагалися з нею заговорити, і вона щоразу піднімала руку і проганяла їх, навіть не дивлячись їм в очі. Вона випила каву мовчки, що й настукнула сьома, тож, можливо, вона незабаром перейде на щось міцніше. Я якось сподіваюся, що ні. Мені подобається, що вона прийшла в бар, замовила те, що не часто замовляють, і послала трьох мужиків, навіть не глянувши на них. Мері Енн і Разі ще не прийшли, тож вся робота на нас із Романом. Людей більшає, і я не можу приділити їй стільки уваги, скільки хочу, тобто всю мою увагу. Я спеціально бігаю туди-сюди, щоб їй не здавалося, ніби я надто сильно товчуся біля неї. Коли вона допиває каву, я хочу спитати, чого вона бажає ще, але замість цього лишаю її наодинці з порожньою чашкою та добрих десяти хвилин. Може, дотягну навіть до 15 і аж тоді підійду. Тим часом я просто крадькома час від часу кидаю на неї погляди. Її обличчя – витвір мистецтва. Хотів би я, щоб воно стало картиною в музеї, щоб я міг скільки завгодно стояти і роздивлятись його. Але доводиться просто кидати погляд за поглядом і чудуватися, як ті самі звичайні риси обличчя, що й у всіх людей у ній склалися якось краще». Люди рідко приходили в бар на початку вихідних, вдягнені так недбало. Вона явно не добирала одяг спеціально. На ній виляняна футболка Mountain Dew і джинси, але зелений колір футболки так пасує до її зелених очей, ніби вона спеціально вишукувала її, хоча я впевнений, що вона просто вдягнула перше, що трапилось під руку. Волосся не пофарбоване, одного кольору, однієї довжини, майже до плечей. Вона час від часу проводить по ньому рукою і щоразу, здається, ніби хоче його пригладити. Від цього мені хочеться підійти до неї, підняти й обійняти. Яка її історія? Я не хочу знати. Мені не треба знати. Я не зустрічаюся з дівчатами, з якими знайомлюся тут. Я двічі порушив це правило, і двічі це вилилося у повну хрінь. Крім цього, щось у ній жахає мене. Я не можу до кінця зрозуміти, що саме, але коли я з нею розмовляю, відчуття таке, ніби голос застрягає у грудях. І справа не в тому, що у мене від неї перехоплює подих. Це щось серйозніше. Ніби мозок попереджає мене. Не треба з нею спілкуватись. Червоне світло. Небезпека. Стоп! Але чому? Ми дивимося одне одному в очі, коли я тягнуся за її чашкою. Це вона вперше за вечір на когось дивиться. На мене. Відчути б гордість, але мені страшно. Я професійно грав у футбол. У мене свій бар, але мене лякає один короткий погляд симпатичної дівчини. Треба це написати в описі в тіндері. Грав за бронкос, маю бар, боюся дивитися в очі. Щось іще? Питаю, вино, біле. Складно управляти баром і не пити. Я б хотів, щоб усі довкола теж не пили, але мені потрібні клієнти. Я наливаю келих вина і ставлю перед нею. Лишаюся поруч, вдаю, що протираю стакани, які ще від учора сухі. Помічаю, як вона дивиться на келих, і кісточка на її горлі рухається вгору-вниз, наче вона не впевнена. Ця коротка секунда... Сумнівів, а може й жалю, її досить, щоб я подумав, що в неї ймовірно проблеми з алкоголем. Я завжди бачу людину, яка порушує правило не пити з того, як вона дивиться на свій келих. Тільки алкоголіки нервують, коли п'ють. Але вона не чіпає вино. Просто тихо допиває газованку до дна. Я тягнуся до порожньої склянки, і водночас це саме робить вона. Коли наші пальці торкаються, я відчуваю у грудях щось інше, окрім застряглого голосу. Можливо, це пара зайвих стуків серця, можливо, виверження вулкану. Її пальці відсовуються від моїх, вона кладе руку на коліно. Я забираю порожню склянку і повний келих вина, і вона навіть не піднімає очей, щоб спитати чому. Зітхає, ніби відчула полегшення, коли я забрав вино. Навіщо було його замовляти, коли так? Я наливаю їй ще газованки. Поки вона не дивиться, виливає воно в раковину, і мою келех. Вона б'є газованку, але на мене більше не дивиться. Можливо, я її засмутив. Роман помічає, що я дивлюсь на неї. Він спирається ліктем на стійку і питає. Розлучення чи смерть? Роману подобається гадати, чому людина прийшла одна і сама не своя. Не схоже, що ця дівчина тут через розлучення. Зазвичай жінки це святкують, приходять у бар з купою друзів і в футболці з написом «Колишня дружина». Це ж дійсно нібито сумує. Але на те, щоб горювала, теж не схоже. «Я голосую за розлучення», – говорить Роман. «Я не відповідаю. Не хочеться мені вгадувати, що за трагедія в неї сталося. Я сподіваюся, що це не розлучення, не смерть і навіть не поганий день». Я хочу, щоб у неї було щось хороше, бо мені здається, що хорошого в її житті не було дуже й дуже давно. Я обслуговую інших клієнтів і перестаю дивитись на неї. Роблю це, щоб дати їй трохи приватності, але вона користується цим як можливістю лишити на стійці готівку і тихенько піти. Я кілька секунд дивлюся на її порожній стілець і 10 доларів чайових, які вона лишила. Вона пішла, а я не знаю ані її імені, ані історії, не знаю, чи побачу її ще колись. І от я вже оббігаю стійкою і біжу до вхідних дверей, через які вона щойно висковзнула. Я виходжу на двір, і небо буквально горить. Прикриваю очі долоною, завжди забуваю, як ріже їх світло, коли виходиш із темноти бару. Вона розвертається десь у ту саму мить, коли я помічаю її. До неї метри три. Їй не треба прикривати очі, вона стоїть спиною до сонця, і в контровому світлі здається, що довкола її голови ніб. «Я лишила гроші на стійці», – каже вона. «Знаю». Секунду ми дивимося одне на одну, мовчки. Я не знаю, що казати, і просто стою як ідіот. «Тоді що?» «Нічого», – кажу я, і одразу ж розумію, що хотів би відповісти «все». Вона дивиться на мене і, чорт, я такого ніколи не роблю, не повинен цього робити. Але я розумію, якщо я відпущу її, не зможу припинити думати про сумну дівчину, яка лишила мені 10 доларів чайових, хоча здається мені, що вона не може собі дозволити чайові взагалі. Повертайтеся об 11 Я не даю їй шансу відмовити мені чи пояснити, чому ні. Просто заходжу назад у бар і сподіваюся, що їй стане цікаво, і вона повернеться».